Потім, звісна річ, проситиме нові землі. Та Екберт, упіймавши в тоні короля безпечно зверхність, відчув, що йому не вірять. Мають за одного із придворних підлабузників, які вміють набивати собі ціну дрібними послугами і надокучливою увагою. «Його світлість король нехай покладається тоді на свою глибоку мудрість», – ображено розігнув довгу спину герцог. «Але я, смиренний, іще раз мушу попередити тебе». Слов'янські варвари надто небезпечні. Їхні лазутчики не раз проникали в наші намети і вбивали кращих провідців отакими От ось довгими вузькими ножами, Екбер вихопив запаска довжелезний слов'янський ніж. А сторожа! Враз Людовік уявив, як над ним схиляється таємний лазутчик з отаким ножем у руці. Сторожу вони таємно знімають. Так, саме так, знову пропищав тітмар а потім, коли уб'ють і не зможуть вийти, віддають самі себе в руки наших воїнів та найчастіше самі ж кидаються на їхні мечі. Людовік здригнувся, почав терти довгими білими пальцями з перлистими нігтями свої сиві скроні. Схоже, що герцог мовить щиру правду. Ці варвари воюють із саксами вже чотири століття і ніяк не піддаються їхній силі. За цей час сакси підкорили собі Бритів на островах, тюрингів, лангобартів. 33 роки воював із саксами пращур його Карл Великий, допоки підкорив їх своїй владі і змусив прийняти нову віру. Та й він, Людовик Німецький, ледве прибуркав їхні заколоти. Тепер сакси вірно служать йому, але ці великі воїнники не можуть зламати сили слов'ян-варварів і понині. Нікому, навіть герцогу Екберту, що походив із роду воєвничих саксонських делінгів, до цього часу не вдалося пробитися на правий берег Лаби. «Чому сакси не забрали до цього часу земель на тому березі ріки?» – поцікавився король. «Невже слов'яни такі сильні?» «Наші фрілінги, еліти, не можуть їх здолати». «Не можуть», – іронічно блискає очима Людовік. «В далеких землях, за морями, сакси підбили під себе інші народи – а тут поряд не можуть. Великі, зеленаві, медвіні очі короля знущально оглядають сакса велетня з голови до ніг. Біла шкіра його випищеного обличчя рожевіє від досади. Проте герцог Екберт, старий вовчисько, не поспішає з відповіддю. Нехай король в якусь мить відчує себе вищим за нього. Ніколи не можна суперечити владцям у хвилини їхнього величання собою все одно вони залишаться глухими навіть до найсправедливіших, до найсвятіших слів. Затяжну мовчанку герцога король може прийняти як знак власної перемоги. Герцог Екберт надто довго прожив на цім світі, надто міцно тримав у руках меч, доки не об'єднав ним усіх саксів, щоб дозволити визнати себе переможеним не лише на полі брані, але й в мудрих бесідах. Його широка червоняста долоня, і зморщеної по старечому шкірою на зап'ястях, впевнено лягла на руків'я меча. Людовік сполохано закліпав очима. Коли наші фрілінги і літи починають воювати з цими варварами світли королю і бачать їхню дивовижну, впертість залишають свою віру в істинного християнського бога і кажуть, слов'янам їхні старі боги краще помагають, ніж нам нові. «І ми хочемо залишитись з нашими старими кумирами, з богами своїх пращурів. Тоді наші люди повертаються до своїх поганських кумирів». Герцог говорив усе те неголосно, розважливо, але так, як про давно знану і звичайну справу. «О, у короля ворушиться над губою густа чорна щетина. Це справді упертий народ». І знову потерся, віючи скроні. «А за наші...» З'єднані війська, гадаю, мають покласти край цій упертості. «Так, так», – блимає очицями з-під припухлих повік Тітмар, «це поклало б край нашим клопотам». «Що буде, побачимо, але у Хохбогені і його сину безпечніше», – стояв на своєму Сакс. Тонкими прозоросинюватими повіками король прикрив бентежа в очах. Екбертова рада слушна, король не має права важити своїм життям у битві, такими-от варварами, а в разі невдачі підставити себе під осміяння всій владичній Європі, мовляв, чікав от варварів. Карл Лисий тоді буде загарбав усі його володіння. О, його благочестивий отець Людовік і хитра відьма Мачуха Юдів спородили на світ цього покруча йому для постійної кари. Усе життя цей облюдок яже йому руки і волю. Щоправда, Всевишній бачив ту несправедливість і покарав батичка за вчасною смертю. Людовік благочестивий помер під час походу проти свого сина Людовіка Німецького, істинного спадкоємця Римсько-Німецької імперії. Тепер він володіє землями Порейну, має Баварію, побив Болгар, що тіснили його, має Саксонію. Щоправда, герцог Екбарт намагається триматись незалежно, але все ж він його васал. Тепер вони мають стати разом на східних кордонах Саксонії проти язичників-слов'ян. Так, король Людовік Німецький, засновник східно-францької чи просто Німецької держави, не може важити своїм життям. Твоя правда, герцог, ми будемо чекати в Хохбугені, доки тут становиться нарешті мир. Тепер уже щира прихильність вихлюпувалась на герцога із зеленаво-медв'яних очей короля. Здається, скоро вечір... Людовик підняв полог на мету і подивився на небо. «Ні, то сунуть із заходу хмари, буде гроза, велика гроза», – стурбовано говорив Екберт уже сам до себе. «Варвари можуть піти на приступ у будь-яку мить, до початку грози. Спіши, королю!» «Угрозу вони навряд чи й підуть», – король немов би принюхувався до повітря. «Битися в дощ не будуть, мокрий одяг під бронею, не розмахнеться тоді мечем, а?» «Варвари того не бояться!» Ледь стримавшись, щоб не засміятися з королевої наївності, сказав Екберт. «То, може, це їхні боги накликали дощ і грозу, щоб згубити наше військо?» Яке кругле обличчя тід Марес похмурніло. «Що я чую?» – обурився Екберт, достойний син роду Белунгів, також вірить у силу язичницьких богів. «Ні, герцог, це я. Навпаки, я думаю, що гроза і дощ мають допомогти нашим військам. Я певен у цьому». Тітмар підхопився, закружляв на місці, не знав, куди подіти своє велике тіло, бо в наметі було тісно. «Часу дорогу й нам!» Король повільною легко поклав на свої чорні довгі кучері високий широкими крисами чорний капелюх. Тепер мав суворий і непідступний вигляд. «До переправи через Ельбу тебе проведе тітмар. Через Ельбу?» «Сакси Лабу називають по-своєму Ельба». Король з тітмаром швидко подалися до переправи. Над Лабою, чи, як називають її сакси, Ельбою, уже висіли важкі хмари. Ось-ось вони могли прорватися над землею холодною зливою. Вихором нарітав вітер і падав під ноги. Пахло дощем. Десь у високих чертогах небес гримнули громи. Луна покотилася над зеленими плавнями. «Може, і справді, славянські боги такі всемогутні?» – майнуло в голові Екберта – хоча щойно за таку гріховну думку висварив герцога Тітмара Білунга. Але що думають зараз із цього приводу королівські вої, фрілінги, вільні жителі Саксонії і ще численніші літи, залежні від еделінгів, можців, поселяни? Лебонь злякаються не тільки сили славянської раті, що спинилась біля озера, але й грози. Подумають про поганського світовида Перуна та водночас згадають і богів своїх пращурів. Треба швидше слати до них священників. Нехай переконають. Господь Бог з нами. Він посилає нам, саксам, свою поміч. В цю непевну мить священики мають нагадати воїнам, якого вони роду. Сакс це насамперед ніж. Їхні попередники кривими ножами вирізали чурінгів і захопили їхні землі. Їхні предки повирізували. Виминає народи слов'янські по цей бік лаби і побрали їхні землі. Від того й назва їхнього народу Сакс, кривий ніж. Герцог Екберт поспішив до широкої площі в центрі Веліслава. Уже почав накрапати дощ. Важкі теплі краплини видзвонювали об залізні обладунки воїнів. Від того під шоломом у вухах віддавалася луна. Воїни бентежно дивилися на небо, тиснулись один до одного спинами, ховатись не було де. Невеликі довгі хижі, що стояли в центрі града, біля требища, давно були набиті вщерть з біжжям. Раптом настала темрява. В небі щось тріснуло, сліпуча блискавка шумом метнулась вогненною стрілою і навпіл розколола небо звід. За якусь мить над знитямленим переполоханим воїнством оглушливо вдарив грім. Воїни сакси упали на коліна. Язичницькі боги ще жили в душах простолюддя. Герцог Екберт з обуренням почав кричати, командувати, піднімати їх, та його слова тонули в тріскучому шумовинні зливи. Вода додасть суцільним потоком, ніби рухнув з неба океан, і тоді він подумав, що це і справді поганські боги прорвали небо і випустили на його рать усі небесні ріки, щоб затопити їх тут каламутними хвилями. Але ж він герцог, вождь саксів, отямився і рвучко зняв свій шолом. Його воїни так само почали знімати з себе шолом. Підставляли обличчя зливі, дихати було легше. «Наш Бог Ісус Христос з нами!» – гукнув Екберт своїм воїнам між ударами громовиць. «Це він послав пагубу на голови наших супостатів! Слава Ісусу!» Але у відповідь тільки шум зливи, декотрі воїни вже стояли в калюжах, а небо шаленіло. Блискало й гриміло, і ніхто із радників не міг втямити, що все це послано на пагубу не їм, а їхнім супостатам. Сутеніло, чорне, як безодня ніч насувалась над Воліславом. Герцог Екберт раптом відчув у ногах у всьому тілі нездоланно втому, хитнувся, ледве не впав, але знову зібрав себе в кулак. Він знав, що як тільки упаде над городищем ніч, варвари посунуть на них. Вибрати з Веліслава, завали його воїнству, уже не було ніякої змоги. Сиділи тут, як мокрі миші в капкані. І герцог продовжував стояти перед своїми воями під зливою і запевняти їх у прихильності всемогутнього Ісуса Христа. Раптом за спини до його слуху долинули шуми. Якась ляпанина по калюжах, сопіння, хекання, він не озернувся. Знав, то вже їх обступають варвари щосили вигукнув герцог. На нашому священному знамені лев, дракон і розкрилений орел. «Настала мить, щоб у ваших душах проснулась їхня хоробрість. Беріть у руки мечі!» Він не міг збагнути, чи слухають його воїни, чув лише збуджений гомін здивовані вигуки в суцільній пітьмі. Тьма ніби виїдала йому очі і душу, забивала рот, обезцілювала голос. Герцог тоді зробив єдине, що міг – Вихопив свій меч і наставив поперед себе. В цю мить блискавка розітнула небо вогненною стрілою, і він побачив, що на них сунув суцільний натовп напівголих людей, без сорочок, в одних ногавках, що обліпили тіло. Не йшли, а ніби пливли, як обезшелесні вампіри, чи як омерці у сні, немов перелітали через оті чорні калюжі. Лоснилась мокра шкіра, шкірились зуби, блищали очі. Егберт розмахнув мечем, протнув одного з них, ніби в повітря ширнув, меч проходить крізь них. Вони безтілесні. Це мерці йдуть нещисленною юрбою на його воїнів, і він, знаменитий герцог Екберт, випускає із рук в меч. Перше в житті і в останнє. Згасаюча свідомість його, ще вловлювала у ривки дивовижних звуків побоїська серед чорної ночі і чорної зливи, докий сам. Не полетів у безкінечний морок, А над Веліславом, Упереміший з громами лунало Слава, слава,